As iemand van ons se woord het, luister ons graag. Ehm um, ek besee viroggend toe ek voorberei vir die kinderkerk. Um, dat ons staan elke dag voor keeses, dat ons keeses vir God moet maak. En, dit is op die situasie die rechte keeses maak vir hom en vir die kruis, is dat geweldig sien daar binnenin. En ek weet, daar is, toe ek so doorgaan, door deur, al die stikjes wat ek doorgaan, besef ek, daar soveel goeie, uitstekende voorbeelde in die Bijbel vir ons. As ons praat van Noach, Noag moes amelse bespotting vat, hy moes Amal wat vir hom gesê, hy in sy kop, boodbou, vir wat? Het, het hy op die einde van die dag nog steeds die rechte kiese gemaakt. En dier hy die kiese gemaakt het, was daar geweldige sien vir hom daar binnenin. Hy het sy gesin gered, hy het die hele dierenreik gered. Dan praat ons van mense soos Esther. Esther moes in die koningse binnenhof ingaan. En sy het geweet en sy het self gesê, as ek vergaan, dan vergaan ek bedoel nou, as sy tot niet gaan en sy gaan dood, dan gaan sy dood, maar sy het die rechte kees gemaakt, dier sy die rechte kees gemaakt het, het sy haar volk gereed. As ons praat van Maria, voorochtend lees ek, en het, en het wil amper van my voorkom, dat Maria het ook een kees gehad. Sy het een kees gehad om voor engel te sê, man, jy is mal, ek gaan nie zwanger raak en ek is nog net verloof nie, hulle gaan my doodgooi met klippe. Maar op die einde van die dag het sy gesê, ek so al swangerok, laat het met my wees, soos wat jy wil hee met my wees, en kyk wat sy sê was daaran, Jesus wat in Gethsemane in die tuin gesit het, en nadat hy so moeg was, hy het gesê self, sy vlees is moeg, sy geest kan, maar sy vlees kan nie meer nie, maar nog steeds het Jesus die rechte kiese gemaakt vir ons, en kyk waar staan ons vandag, met die verhouding met hom, as gevolg van sy rechte kiese ook, so net om jylle te laat om met Bierman en ons het nie eerst met mekaar gepraat nie, ja, skryk. So my so fantasties, ons die nawek in Heidelberg by Vrouwekamp, en <coughs> ek praal al met die vroukie, een um, uh, en erig jaar oud, wederweer van sy 27 is, en twee kleinkinderkies, en um, sy het hierdie ding wat sy vir my sê, sy sê, en daar jylle sê, my sê te kees, sy sê, maar hoe kan ek ek kees sê? Ek sê, jy het nie kees in jou wederweeskapie. Maar jy het wel een keese of jy uit die boksie van jou wees, weeskap gaan uitlim. En, en die groe ding, dit is wat, wat Anton sê, is ons, uh, uh, Maria sê, laat het met my wees volgens die woord. En om te wees, is om te wees wat sy plan met ons is, sy doel, sy hart met ons is. Maar wat ek vind wat gebeur, is ons sit, as gevolg van ons omstandighede, sit ons onsself in boksies. En hierdie kant is my boksie, wat my omstandighede is, waar het ook al mag wees, en hierdie kant is die Heere. En wat moet ons gebeur is, ons volvanheid ons boksie die Heere ervaar. En ons volvanheid ons omstandighede hom beleef. En God is boeie omstandighede, hy is God, God is God. En wat nodig is vir ons, is om ons boksie te verlaat. Om jou oudenke, oude jou vreese, jou hang-ups jou al hierdie goed wat ons so in vashou. Hoekom hoekom kan ons nie weet nie? Hoekom kan ons nie 'n Noag wees nie? Omdat ons vashou aan ons omstandighede. Dit wat ons fisies in vlees beleef. Om dit werklik te kan verlaat en te skyf na God se kant en te sê, Here, ek wil van uit U lewe. En die oombliks ek van uit Hom lewe, dan leef ek in oorwinning oor my omstandighede, binnen my omstandighede. Maar ons klauw so in ons vleeslikheid vast en ons wil dit verander heen, nou wil ons die Heere intrek in ons vleeslikheid nie ons moet in die Heere kom en vanuit hom gaan oorwinning kom in ons omstandighede. So ek wil aanmoedig om te wees, is rarig om te wees waar hy is en nie te wees waar my omstandighede is nie. Om te wees wie hy my gemaakt het, het niks met my vlees performances te doen van wat ek bereik het nie, gaan alles oor wat en wie hy my gemaakt het, dan gaan ons tot rest kom, dankie. Vader, ons dank jy vanmorgen vir die, vir die wonder van saamwees en hierwees en wonder van die woord van die naam, die wonder van die wese wie jy is, wat jy met ons gemaakt het, ons eer jy vanmorgen. Ons het zekerlik nie woorde om uitdrukking te gee aan wie jy werklik is nie maar ons eer u vir wie is ons eer u met met die eer wat daar in ons is vir vir die openbaring wat ons van u het al besef ons dit selfs dit is nog beperk ons eer u vanmôre vir u teenwoordigheid en ons ons wil onsself instel om ontvanklik te wees om te ontvang wat u gee ook in die oggend ons eer u Jesus in Jesus naam amen Amen, ek wil lewe ons met vir mekaar praat vanmorgen om te wees, ondou jylle ons het so twee keer teruggepraat oor die vraag, hoekom? Nou, ons laat ek weer een bykie aan die hoekom. Maar vanmorgen wil ons bykie praat oor om te wees, dit is nou sommer iets wat geword het, jy weet, dit nou hoe dit gebeur, um, ons gaan, gaan Heidelberg toe om ons iets te leer, en leer ons iets daar, leer hulle ons iets. En nie die weesding, het a werkelijk geword, ondou jylle Genesis 1, 28, wat God vir die mens gesê het. En God het die mens gesê, geseen en geseen, wees, wees, vruchtbaar, wees. Hoekom kon God vir die mens sê wees? Hy het nie gesê doe nie. Hy het nie gesê maak nie. Hy het gesê wees. Hy sien as ons kyk na die verweising wat Paulus vir ons gee in die feestjers 4, daarby hy 24, sê ons moet verander word, nou praat hy van die Nieuwe Testamentiese mens, van my jou, hy sê, ons het nodig om verander te word, die vernieuwing van ons gemoed, na die, na die, na die beeld, na die beeld van die Nieuwe Testamentiese mens, hy sê, wat geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid, dit was hoe dat God vir Adam gemaakt het, na sy beeld en sy gelijkenis, daar was geen fout, geen, geen kraak in Adam nie, Adam was die perfecte volmaakte mens, en nou sê, hy sê, uh, As ons, of soos wat Adam was, kon Adam net wees. Hy het nie nodig gehad om enig iets meer te doen, as om net te wees wat God omgemaak het. Die grootste geskenk wat God aan een mens kan gee, is die lewe. Die grootste geskenk wat een mens aan God terug kan gee, is die lewe. Ons het gedink, as ons, as ons sterwe, dan gee ons vir God iets. Die grootste geskenk wat ons God kan gee, is om die lewe waarmee hy ons geseen het, om die lewe te lewe. En dit beteken eenvoudig om te wees. En as jy denk, wat, waar lee die, die grond van die, van die val van Adam, lee juist daarin. God sê vir Adam wees, die duivel kom na Adam toe sê, jy moet eet om te wees. So sien jy enige eet iets wat ek en jy doen, As ons, as ons die sondeval vermoorde wil definiëren, dan moet ons besef, dat enige iets wat ek en jy sou doen om te wees, om te word, nou is ons een groot moeilikheid. Groot, groot moeilikheid. Enige iets wat ons sou doen om te word, om te aspireer om te wees, ek vraag vir die klom, klom met die vrouwkamp, en hulle het hulle self lekker in die moeilikheid in gepraat, ek sal dit nie vir julle vraag nie. Ek denk, julle ken al die trik. Maar ek vraag hulle, die mens wie jy is, as jy vir jy na jouself kyk, jy sê, wie is ek? Hoe sien ek myself? En jy sit daar teen wie is die persoon wat jy graag wil wees? Hoe ver is die twee uit uit? En die vrou antwoord in een koor. <laughs> hulle sê, hulle is in twee wereldes lichtjaar uit mekaar uit die twee so sien jy dat hulle jylle leven daarop gerig is om dit te word hulle het geval vir die grap hulle het geval vir die vijand omdat jy ons het die vraag gevra die vorige keer hoekom is dit dat die tragedie kom en die antwoord was kortliks omdat omdat ons nie reheers soos ons moet nie en hoekom heers soos nie wat het Adam sy heerskapie gekos hy het wees veel verdoen Al wat die vijand wil hee. En hy wil hee, jy moet die wees verruil vir die doen. Ek sit hier vir en ek dink oor die ding. Ek ken verskillende mense, verskye mense, wat atheeste is, wat glad nie in God geloo nie, maar hulle lewe die mooiste en die voorbeeldigste lewe wat jy kan dink. Hulle leef gezond, hulle leef verantwoordelik, hulle vloek nie, hulle word nie kwaad nie, hulle, hulle steel nie, hulle leef eindelik een prachtig leven. Ek wil vir jou vraag, hoekom is dit vir hulle moendlik, ons wat atheëste is, om so leven te leef, en dit is vir die kinders van die heren so moeilik, om so leven te leef? Hoekom? Gee my antwoord. Daar is antwoord. Stevier. OK, ek wil ek wil Stefan ek vir jou antwoord sal ek het draai gee. Stefan sê hulle is tevrede met hulself, wie wat. Hulle het nooit in 'n kerk gesit nie. Wat vir hulle vertel dat hulle sondars nie. En hulle moet doen om te wese nie. Hulle is in die wereld gekom want onthou net wat is die, wat is die beeld? Die beeld is God het, vir wie, vir wie Jesus gekom? So lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad. Reg? God het, een het vir allemaal gester, wat dit beteken vir die wereld. Want as dit nie vir die wereld was nie, dan zou vers 19 van 2 Korinthus 5 nie kon sê, namelijk dat God die wereld met omsel versoen het, dier hulle, hulle mis daar nie te reken nie. Maar woorde, as toe Jesus kom, een, om vir allemaal te ster, het hy die wereld ingesluit, hy het allemaal ingesluit. Uh, um, Romeine 3 vers 22 en 23 het dit mos vir ons gesê het mos vir ons gesê die geregtigheid van God wat nou goed geopenbaar word in die Nuwe Testament. Hy sê die geregtigheid namelijk, van God deur die geloof van Jesus Christus vir almal allemaal wat glo, oor altoe die groepen, die wat glo en nie glo nie. Hy sê want almal, die wat glo en nie glo nie, het in elk geval gesondig, ontbreek hulle die heiligheid van God, dis die Ou Testamentiese mens. Maar hulle almal, die wat glo en nie glo nie, word sonder verdienste geregverdig deur die offer wat deur Christus Jesus is. Nuwe Testamentiese mens. En daarom dat God kan sê of Paulus die uitspraak kan maak, hy sê, van nou af ken ons niemand meer na die vlees nie, want ons was ingesluid in die kruis, God het ons ingesluid in sy sien, en daarom het hy ons saam met hom opgewek, en saam laat sit in die hemelse plek, en dis ons positie nou, en dis wat van hy daar vanmorgen praat, dit is ons positie nou, en as ons dit verstaan, kan ons wees. Sien julle? Jesus sê, Jesus kom na die aarde toe, en as ons na Jesus kyk, ons sien sy geboorte, is uit, uit gees geboore, wat betekend dit, dat hy nie die erfzonde van Adam dra nie, ons sien sy leven op aarde, hy was net, hy was net wie hy is, hy het niks probeer voorgeef wat hy nie is nie, hy is die, hy is die ongesierde brood, jy sien wat is gesierde brood, gesierde brood is brood, wat sierdeeg in het, om na iets te lyk, dit is ou papdeegie, O plat deegje, wat sie, um, um, gis moet in inhe, om opgeblaas te wees, om na iets te lyk, dis, dis gesierde brood. Ongesierde brood is net wat jy sien, is net wat het is. Jezus was die ongesierde brood. Uh, dis was die tweede feest, die feest van die ongesierde broode, Jezus' lewe. Jezus was net. Jezus het, het gewees. En nou kom Jezus nie, en hy, hy kom bring die offer, hy kom betaal die prijs, God sluit ons in in hom, hy, hy, hy trek ons as het ware, trek ons die mensdom, trek in hom in, en hy dra ons skuld, hy, hy dra ons smart, ons ongerechtigeer, ons syktes, hy dra al die, al die elende van die mens, hy neem het op hom, so dat ons saam met hom kon opstaan, toe die prijs daarvoor betaal is, toe die toe die wraak oor sonde uitgewoed is, toe die sonde gekanceleer is, toe God die sonde kan wegdoen, Hebreeus 9, 26, toe wek God om uit die doodheid op hy is oorgeleverd terwille van ons misdaad opgewek terwille van as gevolg van ons rechtverigmaak toe die mens rechtverigmaak is wek God om op, ek wil hy, jy moet verstaan waar staan jy, jy staan in die posiesie waar Adam gestaan het net beter as jy die misdaad van Adam sonde geërs het veel meer sal dier die gehoorzaamheid van die een, sal ons wat die gave van die genade, die geskenk van die gerechtigheid aanvaar, in die lewe, heers oor wat, heers oor doen, ek wil hier ons met sonde en nieuwe definitie gee, sonde is om te doen, lewe is om te wees, en besef jy waar plaas het vir my en jou, maar wat het met ons gebeur, Ek en jy het groot geword in die kerk. En wat is die uitgangspunt van die kerk? Ek sê dit van openlik, want dit is waar. Die uitgangspunt van die kerk is hier sy sonder. Jy word in sonde ontvang gebore, die grootste leun, wat die vijand ooit gespreek het. Want die leun kan se leer die kruis. In sonde ontvang gebore is sonder. Dit is oor die kinders van die heren, wat Godse geest in die leid sikkel, om hierdie ding te gryp gesikkel om hier die lewe te lewe, want hulle probeer om iets te wees, en het geval vir die strik van Satan, en dit is waar die, waar die gezag lewe, nou moet ons kyk kyk nou wat gebeur hier, ons het verlede week, denk ek, of vorige keer gekyk, ons gezag, die gezag op aarde was godsin, want hy is die skepper en toe het God in sy soevereine almacht besluit om die gezag vir Adam gesê, hy het gesê, gegeen, hy sê onderwerp jy die aarde en heers daar toe heers Adam, toe kom die Satan en die Satan, sê, sê Adam jy hoef nie te wees nie Of jy moet nie wees nie, doen. Jy is nie. Hy suggereer aan hom in een waardigheid. Hy sê doen. So wat doen Adam? <coughs> hy begin doen. Hy eet om te wees. Hy eet om soos God te wees. Wat is die gevolg? Satan word die oorste van die wereld. Hy abdikeer ab sy gezag. Hy geef vir Satan die gezag. En dan kom Jesus. En Jesus. Die vijand neem vir Jesus op die berg. Wees om al die koninkryke van die aarde in die oomlikse tyd. Hoor nou mooi wat sê hy, hy sê, As hy die sên van God is, maak vir die klippe broerde, Bewees dit. Bewees dit. Wat moet ek bewys as ek is? Jezus weet wie hy is. So hy het nooit nodig om in enig iemand te bewys nie. Hy is net. En deur dat hy is, sê hy daar staan geskrywe. Die mens van brood alleen neef nie, maar elke, elke van elke woord wat in die mond van God uitgaan. En dan vat hy om op die, op, die, op, die, uh, op die berg en hy wijs om al die koninkrijk en die eerlijkheid. En hy sê, ek gee dit vir jou, val toch nou net eenmaal neer en anbid my. Hy sê, ek is die een wat anbid my word, verstaan jy nie? <laughs> hy sê, daar staan geskrywe die Heere jou God moet jou anbid. En ook alleen die investe Heere jou God, hy sê, ek en die Vader is een hy sê, hoekom wil die rolle omgeruil het? Sien, hoe vang hy om uit? En dan kom hy, en dan sat hy op die tempelsdak, waar ons later gaan kyk, en hy sê, spring hier af, want hy is dan geskrywe. Ek sal my engel aan gaan die jou bevel geef. En dan sê hy daar hy dan ook geskrywe. Jy mag die reo God nie versoek nie. Ons sal nou nou bykie net aan die eindpunt toe terugkom, maar ek wil heem het verstaan, Jezus het nie begin doen om te wees nie. Hy was nie. Hy het het gesnap. En daarom kon hy die perfecte plaasvervanger wees. Daarom kon hy die lam wees, wat die sonde van die wereld wegneem. Daarom kon hy die sonde, met ander woorde, hy kon die doen, luister mooi, as hy die lam is, wat die sonde van die wereld kom wegneem, dan is hy die een, wat die doen kom wegvat het, die doen kom kanseler het om te wees, en ons in staat gestel het om weer te wees. En daarom sê hy, het sonde geword, so ons kon word, wat? die gerechtigheid van God. En as ons die gerechtigheid van God is, dan hoef ons nie meer te doen om iets te wees nie, ons kan net dit wees. En dan staan Jesus die doodheid op, en hy sê, in, in handelinge 1, daarby vers 8, hy sê, jylle sal kracht ontvang, dan die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal wat? Jylle sal my getuig is, wees. Hy sê nie, jylle moet van my getuig nie, hy sê, jylle sal my getuig is, wees. <laughs> so as ek en jy net by die punt kan kom, om te wees, Wat, wat ons is, wat God ons gemaakt het, wat die, die resultaat van die kruid is, want jy sien ek kan dit nou makkelijk anders omdraai, ek kan dit nou sê, ok, so jy moet nou maar van my vat soos ek is, wat ons maak nou so, so jy moet my vat soos ek is, ek is nou hierdie bombastische, ongeskikte ou, en jy moet my maar nou so vat, want dit is nou wie ek is, ek wees nou, huh? is, dit wat, is dit wat die skoer vir ons sê? Dit is vir seker nie, wat die skrif vir ons sê nie, wat die skrif vir ons hier sê, is hy sê, wie is, wie jy is, wie is jy? Juist die gerechtigheid van God, is die gerechtigheid van God bombasties? Is die gerechtigheid van God selfsichtig? Is die gerechtigheid van God ongeskik? Come on! <laughs> die liefde, <laughs> is langmoedig en vriendelijk, die liefde praat nie groot nie, die liefde reken nie kwaad nie toe nie, die liefde glo alles, bedek alles, hoop alles, verdra alles, come on! So sien julle wie ons nou? en dit is wat oor ons vir die laaste paar weke gekyk het na die skrif wat sê as ons diep inkyk in die volmaakte wet van die vryheid as ons diep inkyk in die volmaakte wet van die vryheid en daarby oorly hy sê dan sal ons nie vergeet achter gehoeders wees nie maar dan ga iets met ons gebeur dan gaan ons verander word na die beeld toe ons gaan verander word in die vernieuwing van ons gemoed ons is klaar verander by God Maar dan gaan ons gemoed, ons denke, gaan akkomodeer wat God van ons dink. En wat God van ons sê. Wat God sê, as ek na jou kyk, ek, ek nie jou vlees nie. Ja, daar is een klomp foute in jou vlees. Daar is een klomp foute in jou optrede. Maar hoekom is daar foute in jou optrede? Om hy nie diep ingekyk het nie. Om hy nie verander geword het nie. Hoor jy? Want as jy in die verwaakte wet van die vryheid gekyk het, dan het jy virweeg geseen. Dan het jy Jesus geseen. Reet Mols sê vir ons verlede sondag, al sê die skrif aan, uh, Hebrew, um, Romeine 14, 17, hy sê die, gerecht, die koninkrijk van God bestaan, uit, nie uit spuis en drank nie, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdskap, en die hele geest. Hy, vat hy sê, gerechtigheid is die begin, dit die prijs wat Jesus betaal het. Die oomlik as ons, as ons hier die gerechtigheid omhels, bring het ons in rus want ons vrede. As ons soos ons dit omhels, omhels ons wat? Ons omhels Godse geest. Ons omhels die persoon, die die karakter van God, ons eien die karakter van God toe, dan het ons vrede. Vrede is om een met God te wees. Wat volgt daaruit? Precies wat Anton vanmorgen sê, dan vloei die blijdskap van self. vrede, blijdskap, dis die volgorde. Dan sal ons lewe gekenmerk wees, dier blijdskap. Dit is Godse hart vir ons, blijdskap. Hy sê, nou, ons het nodig om te kyk, maar nou kyk nou mooi wat Christ Paulus in 2 Korinthus 3. Hy sê, wanneer die wet gelees word, ja, wanneer Mooses gelees word, hy, hy praat van die twee bedieningen, die bediening van die gees, wat is die bediening van die gees? Hy sê, ons het bedienaars geword van die nieuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, van die letter maak dood, die gees maak levend. Hy sê, wat is die bediening van die gees? Die bediening van die gees, is wat het Jezus met jou gedoen, op hooggedaak. Wat het met jou gebeur om, om wat moes met jou gebeur voordat Jezus uit die dood kon opstaan? Wat moes met jou gebeur? Jy moes volmaak word. Jy moes ge, jou sonde moes gekanceleer word. Jou onvolmaaktheid moes gekanceleer word. Dit moes uitgedelg word. Die skuldbrief teen jou moes uitgedelg word. Die misdaarde moes jou vergewe word. Jy moes heilig, rein, die feest is 5, 5 6, 7, hy sê, jy moes heilig word, jy moet rein word, jy moet sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, verheerlik voor God kon staan, dis wat met jou moes gebeur, en dit het gebeur, en toe kon God sy sien uit die doodheid opwek, nou het hy sy sien opgewek, so dis wie jy is, nou sê hy, hier is twee bedienings, die bediening van die geest, wat dit vir jou sê, En dan sa die bediening van die letter, wat die letter gesê? Die oud-testamentiese mens het wegblij staan van God af, al gesê nie, laat, laat Mooses moet ons praat. En to sê hulle, geef vir ons die wet, dat ons dit kan doen, dat ons daardoor kan leven. Hoor jy het geval vir die grap, dat ons dit kan doen? So hulle, jylle strewe, oud-testamenties, die kerkse strewe, nieuwe testamenties vandag, is om te doen, om te wees. Hoor jy hulle die leen? So sien jylle wat het gebeur. Jezus het met sy voet op die berg kom staan en gesê, aan my is gegeen, alle mag in die jimmel op aarde. En hy gaan oefen die mag in die jimmel uit, maar hy sê, wat die mag op aarde betref, gaan jylle en maak disciples. Jylle sal my getuies wees. Maak disciples, doop hulle, leer hulle. Ek is met jylle. Voor die wat gegloed sal die tekens volge, my naam sal jylle die duivels uitdrijf. Godse hart is, so nou die 3 vers 10, dier die gemeente aan die overhede en die macht die die menigvullige weisheid van God bekend bekendgemaak word. Hy sê, jylle collectief gemeente, lichaam, weet jylle nie dat jylle lichaam die tempel is van Godse geest nie? Nou praat hy van die lichaam, van my lichaam, maar wie wat, as hy van die gemeente praat, praat hy van ons gemeente as geheel. Hy sê, ons as gemeente is die lichaam, is die tempel van die heilige Gees. Hy sê, en as ek die tempel skend, wat gaan dan die resultaat wees? Kijk nou die voorbeelde wat Anton genoem het vanmorgen. Wat het Noah gedoen met die tempel? Wat het Esther gedoen met die tempel? Wat het Daniel gedoen met die tempel? Besef jy, elkeen het net tempel gewees. Besef jy, wat is my en jou rol? As om tempel te wees. Maar besef jy wat gebeur nou? Nou het ons dit gewaag, ek wil dit so stel, ek wil sê, ons het dit gewaag om deel te word van die lichaam van Christus. Ons het dit gewaag om deel te word van die gemeente. En nou, wat is my rol in die gemeente? As een lid lei, helemaal saam. Soos ek laat slap lei, as ek, as ek, nie toelaat dat ek verander word in die verdiewing van my gemoed nie. As ek bly sit in die oud denke van doen, wat doen ek aan die lichaam? Dan ondersky ek nie die lichaam nie. Ek ondersky nie Jezus' lichaam wat vir my gebrek is nie. Ek ondersky ook nie die lichaam nie. Wat is die resultaat? Hy sê, so, daar is onder jylle swakkes en syklikkes tyd ontslaap, wat het hier gebeur? Ons, wat die gesag het, die gemeente, so nou dier die gemeente aan die overhede en die machte die menigvullige wijsheid van God bekend gemaakt kan word. In plaas dat ons, aan die gemeente, of dier die gemeente aan die overhede en die machte die menigvullige wijsheid van God bekend maak, sien ons nou, is daar onder ons zwakke syncyklike sympathie, het voortijdig ons slaap boekom omdat ons gezag geabtiekeer het. Om het ons gezag geabtiekeer, omdat ons in die doen verval het. En die punt is, ek wil amper sê, ons het nie in die doen verval nie. Ons het in die doen groot gewoed. Van kinsbeen af, as babiekies, is ons aangedra om te sê, ons is in sondeontgange geboore. As babiekies, is ons al ingeprent, ons is sondags, en ons, is, ons moet doen om te wees. Ons moet het mag om jemal toe te gaan. So sien julle, ons, ons het eindelijk so groot geword, wat ons nou nodig het, is om uit te val daaruit, en in te val, in die nieuwe schepping. To ontdek wat aan die kruis gebeur het. Die kerk, opereer as kerk, ek praat van die breek kerk, die kerk die wereld oor, 9 en van die kerk, sy uitgangspunt, is die mensensonderskap. So kan jy verstaan, hoekom lyk die wereld sy lyk? Kan jy verstaan, hoekom is daar soveel tragedie? Hoeveel elende? Hoeveel pijn? Hoe kom? <coughs> Hoe kom word die vraag gevraag? Hoe kom? Je weet, as Jezus vir die duivel sê, as hy sê, uh, die duivel nou om te kom en sê, spring van die tempel te dak af, want as dan geskrywe, ek sal my engel aangaan die jou bevel gee, om jou te draai, Lukas 4 vers daarom rond, eers maar Lukas 4, hy sê, so jou voet in geen klip sal stamp nie, al hy sal in 91 aan, dan sê Jezus vir hom, daar staan ook geskrywe, of daar is ook gesê, jy mag die Heere jou God nie versoek nie, waar kom dit vandaan? Ek kom dit uit Deuteronomie mythe, uit numm 6. Wie wat gehaald, uit numm 6 dit, Mooses gaan haal dit by Genesis 17. Wie wat in die woestijn gebeur? In die woestijn het hulle getrek sonder water. En dan begin hulle murmureer, daar by Massa en Meribah, en dit beteken eindelijk maar murmureer. Daar het maar meer as gem murmureer, hulle het gerebeleer eindelijk tegen God en tegen Mooses. Mooses gaan naar God toe, hy sê, jy die oons, dit skeel hulle min of hulle steenig my. Nou is hulle kwaad. Hulle sê, hoe kom het jy ons uit, uit Egypteland uitgeleid? Nou, nou vergaan ons van die dors. Met andere woorde, wat hulle eindelijk sê, hulle sê, ons glo nie dat, ons aanvaar nie dat God in ons midde is nie. God moet omself ons bewys. Hoor jy hoe speel hulle Satan? Hoor jy hoe speel hulle Satan? God is God. Denk jy, God gee nie omvull nie? Denk jy dat God wat leid met een sterke hand uit die woestel, uit die woestel, uit die woestel, uh, uit Egypteland, dat die slaafheid uitgeleid, dat hy hulle so los om, om dood te gaan van die dorst en die bestuin, dink jy God dit in sy plan gehad? Maar die eerste ding, toe hulle dorst word, toe bevraag teken hulle God, hulle sê, laat God om self bewys, laat God doen om te wees, hy is God. God sê vir Mooses, gaan stel jou tegen oor, oor op, hulle is nog steeds daar by Sina, hulle trek nog steeds om Sina rond, stel jou tegen oor, oor hy sê, staan voor die volk en slaan die rots, En hy slaan die rots, en hy kon genoeg water uit om hulle allemaal water te gee, die rots was Christus, wat geslaan is sien jy in Golgotha, Christus wat geslaan is om vir my en jou die strome van levende water te gee, wat uit ons binnester sal vloe daarom was het so vergrijp vir Mooses om die tweede keer die rots te slaan, toe God die tweede keer vir ons sê praat met die rots, want die rots was net eenmaal geslaan met een offer dat hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En dan sê, sê, sê, Jesus, hy sê, daar is ook gesê, jy mag die Heere jou God nie versoek nie, so, sê nie wat gebeur, dit lyk asof ons, asof die tragedie, en die swaarka, en die slechte goed het gebeur, ons so beet kry, ons so oorweldig, dat ons by een punt kom om te sê, hoekom, want eindelijk is die hoekom een bevraagteken, bevraagtekening van van God, waar was die Heere, hoekom het in die ingrijp nie, Hoor jy? Dis ons e e sprak Maar wat het ons laas keer vir mekaar probeer sê? Vir mekaar gesê, die eerste rede, waar oor aai hoe kom kom, of waar oor ons kans nie om God te versoek, dier om te bevraagteken is onkunde. Vir soveel jaar het godsdienst, en godsdienstdenke, my en jou in onkunde vastgehou. En ondannu onkunde, is die selwe, Of, of onkunde kan jy, kan jy um, kategoriseer onder, om een leen te glo, want leen, le, le, as jy het leen glo, is jy onkunde goe die waarheid. Die leen wat, die, wat, wat kerk ons geleer het, was dat ons zondags is, dat ons elendelinge is, dat ons niks waard is nie, dat ons op pad helto is en ons moet een kaartje hemel toekry. Dit is wat kerk ons geleer het. Maar daarteen oor, daarteen oor, kom hier nou en hy ek wil jou iets nie zwys. Ek het jou nie tegemaak. Ek het jou gemaakt dat jy kan wees. So ek wil sê, in ons situasie boor die onkende opgehef te wees. Alles van die zwaar is, is dat ek sien, hy sit oons by ons in die gemeente, ek wil amper sê, present company excluded, maar hy sien oons wat by ons al vir gereime tijd in die gemeente sit, en dan hoe, sien ek, hulle hoor nog steeds nie het nog steeds in die grap gevang nie. So die gesintheid, ek het laaste keer dit gesê, die gesintheid waarmee jy hierin stap, die gesintheid waarmee jy kom oop is om te ontvang, gaan, gaan die, die, die ontvangs bepaal van wat jy gaan kry. Maar as jou gesintheid is, ek het het, ek het die tisje, ek was daar, ek het het ook gedoen, dit jou gesintheid is geen niks hoor nie. Jy gaan jare onder waarheid sitte en jy al steeds jy leen daar moet ek gesê met die som maak, jy kan nie die gerechtigheid van God aanvaar, en nog steeds uh, vasthou in jou sondarskap nie, jy is of sonder of jy is rechtverig. kies vir jou, en as jy kies dat jy sonder is, dan is jy op die verkeerde plek, Waarna nou hoor jy goed wat met jou in strijd is elke dag, want hier is jy nie, hier sê nie sonder mee nie, jy is hier is jy rechtvaardig, hoekom, oor jy dit gemaakt het nie, omdat jy dit vir jou gemaakt het, maar met die som maak, Jy moet, jy moet sonderskap uit jou, uit jou woordenskat uitkry. Jy moet die scheiding kan maak, tussen tussen jou stand en jou wandel. Jou stand is volmaak, jou stand is rechtverig. Ja, ons geet toe, ons weet, jou wandel is nog nie volmaak nie. Ons weet, ons maak fout in ons wandel, maar daarom het Paulus vir ons, uitgehelp uit die situasie het gesê, ek, ons, God, ons sien mekaar niemand meer na die vlees nie, en het God ons uitgehaal met die sprak in Jeremia, wat in uh, Hebreus herhaal word, sy sê, en aan hulle sondes en oortredinge, met ander woorde, aan dit wat hulle verkeerd doen, sê God, sal ek nie meer denk nie, want God sê, ek, ek, ek, nie op jou doen nie, besef jy, ek en jy het groot geword, hier is sekerlik nie een uitsondering in hierdie, in hierdie vertrek vanmorgen, wat nie groot geword het met die doen actie om iets te wees nie, God sê, God sê, ek is aan die sondes oortreding, slag ek ooit dink nie, so in al die jare wat ek probeer doen het om iets te wees, om iets te bereik, om my plekje in die sond te verzeker, al die jare wat ek gedoen het, wat ek eindelijk, eindelijk die kruis en Jesus sy, ge, sy offer veracht het, dier te doen, het God gesê, ek hou dit nie tegen jou nie, ek is net so lief vir jou, ek kan aanvaar jou net soos jy is, maar wat het gebeur met hy doen? Met hy doen, het ek iets anders gedoen. Hoor my wat sê Paulus, wil jy nou gauw samen met die blaai na, na uh, Romeine 6 toe. Romeine 6, daar baar van vers 11 af. Romeine 6 vers 11 sê, so, hy nou praat van die doop, en nou, nou, wees hy vir ons, wat die doop, bete sy betekenis, hy sê, hy sê so, soos wat ons, onder die water gaan het daar gesterf het. Hy sê, so moet jylle jylle self reken, dood vir sonde, maar levend vir God, in Christus Jesus, ons Heere. Nou kijk in nou vers 12, hy sê, laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers nie, dat jylle aan sy begeerlik jylle gehoorzaam wees nie. Nou wacht mekie, kijk nou ons definitie van sonde vandag. Ons definitie van sonde is, om te doen, om te word. So sê ek en jy het vermoorrekt, een uitdaging voor ons om te sê, ek het klaar doen om te wees ek is ek aanvaard dat Jesus sy werk voltooi is ek hoef nie te doen om te wees nie ek kan net wees ek het nodig om diep in te kijk in die volmaakte wet van die vrijheid ek het, ek het dit nodig en as ek diep in kijk in die volmaakte wet van die vrijheid dan gaan daar nie meer een bedekking want jy sien, kijk mooi, as ek nie diep kyk in kijk in die volmaakte wet van die vrijheid nie wat gebeur met my dan kom hier die omstandighede waarvan hy en nou gepraat het. En die omstandighede sê, ek het jou, ek het jou, jy moet bykie iets doen daan he, en nou begin ek pas klein met my omstandighede, ek begin nou veg met my omstandighede, wie wat doen ek? Ek doen nou. In die oomlik as ek begin doen, skry, sê die skrif, sê Paulus van Spiekroon Tertorie, is daar een bedekking oor ons hart, word ons sinne verblind. Kan ons nie sien, sien ons nie meer die volmaakte weet van die vryheid nie, want ons doen, skuif ons weg uit die volmaakte wet van die vryheid uit. En daar kan ons nie van gedaand, laat ons die geest nie toe om te vloeie nie. Want nou jy wat ons verlede week gesê het, ons ges, voorverlede week, ons gesê, die rede waarover dat tragedie en ziekte en jelende in ons levens kom, is omdat ons is gelaai met die volheid van die Godheid. Ons is gelaai met Godse geest. God gee die geest nie met mate nie. Ons is gelaai daarmee, maar die probleem is die uitstorting van die geest hy sê, ek sal van my geest uitstort, en dit is net van sy gees, want daar is soveel paras in hierdie pipe, dat daar net so'n fijn straalkie van God sy geest uitkom, daar is nie een stroom van levende water, wat kan vloe nie, en hoekom nie? Oor ons vleeslikheid, oor ons doen, al die gedoen waarmee ons bezig is, jy sê, en dit wat die wet gebring het, die, so die wette is eind, ek ander manier om te sê, doen, beseef jy, Vir, vir, vir Adam, toe, toe Adam sê, ek sal eet om soos God te wees. Dit was sy wet. <lacht> dit het in die bedekking oor sy hart gebring. <lacht> dit het gemaakt dat hy nie sien wie hy is nie. En wat dat hy, hy probeer doen het om te wees. En dit het gemaakt dat ons allemaal in sonde geval het. Dat die erf van Adam na ons allemaal toegekom het. Na die mensdom toegekom het. Maar genadiglik, preis die heren, het, het die erfgehoorzaamheid geval die erflewe van Jezus Christus, nou nou allemaal toe, dit vir, die rewe oorzaamheid van een, dit vir alle mense tot rechtverig maken van die lewe, Romeine 5, 18, nou is dit vir allemaal van ons, right? nou is ons rechtverig, so nou kan ons dit sien, so nou gaan ons nie verval in hierdie ding van, om te doen, om te wees nie, maar jy sien om dit terecht te kry, is daar net een manier, ek moet inkyk tot dat, totdat die morrester in my hart opgaan, totdat die dag aanbreek. Die, die, diep in kyk nie volmaak weet van die vryheid, totdat die morrester van die week in Christus is opgaan. En jy sien, die morrester is een oortuiging. Ons noem dit geloof. Geloof kom door die gehoor, gehoor door woord, en die woord door die prediking, die ware prediking. En jy sien, ek kan dus nie bekostig om uit te mis op die gehoor nie, van die woord nie, van die prediking nie. Want jy sien, ek kan sê, ja, ek het het gehoor, maar die mors daarop gaan. Jy sien, wat ek nodig het om te hoor, is om het weer en weer, nog en nog te hoor, om het elke dag te hoor. Hy sien, jy wek my hoor, oor elke morgen oogend oor, om het elke sondagoogend oor, om het woensdag toe oor by a woordskool, om het te oor by klein kleingroepie bijeenkomst, om dit te oor in elke gesprek wat ons het. Maar sê wat het God sends met ons gemaakt? God sends het gesê, man, ek boort aanuitlap, my saps is betaal. Dis nou koud, dis nou winter. So ek leem maar bykie in op sondag as ene dat leile le alle lede saam. Elke, elke stoel wil ek sê wat leeg is. Verteenwoordig, iemand, wat vanmorgen nie hoor nie. Nou sê ek nie, jy, ou net hier hoor nie, ou kom by die huis ook hoor. Vraag is, hoor ek by die huis? Is dit, is dit wat my ek bezig is by die huis? Is dit so baie makkelijk om te sê, jy weet, ek, ek hou my maar daar by die huis bezig, moet die die goed. Je weet ek, doen jy? As jy doen is ek reg. Maar ek vind dit gebeur nie, derg nie. En jy sien, nou, daarom kom die skrif, en die skrif sê, moet nie die onderlinge bijeenkomst voor sy nie. So sommige die gewoonte het nie. Hy sê, want het is hier waar ons opgebouw word, in geloof. Het is hier waar ons gemeenskapelik amen sê op die selwe woord. Het is hier waar ek oortuig word van wie ek is. En as ek nou kyk met hoeveel mens het ek nou oor hierde laaste dertig jaar gesien en gehoor en beleef, hoe dat ouwe sê, ek het het gehoor en gehoor en gehoor maar vanmorgen het die moorster opgegaan in my hart, dink nie dat, as ek vanmorgen nie daar was nie dan het die moorster my nog vijf jaar gemis en my sê vir julle wat is die resultaat daarvan, die resultaat is dat die eerskapie die gezag op aarde wat God vir ons, aan ons toegekend het dat die gezag ons dit abdikeer. Kom, ons gaan aan met Romeine 6, ons bij wasweer vers Hy sê, moet nou nie jylle stel, jylle lede stel as werktuie, o, oh, nou, nou sê, nou vers 13, hy moet stel tot beskikking van die doen, ek woe nou wat, doen ek moet sonde, nee, tot beskikking van om te doen nie. Hy sê, as werktuie van ongerechtigheid nie, want ongerechtigheid is enig iets wat na gerechtigheid toe werk, hoor mooi. Ongerechtigheid is enig iets wat aspireer na gerechtigheid toe want as ek aspireer vir gerechtigheid, staan ek nog buiten gerechtigheid. Maar die prijs wat Jezus betaalde, die een offer vir altyd, het my binnen in gerechtigheid geplaas, ek aspireer nie vir gerechtigheid, nie, ek is dit. Sien jy, dis die penny wat moet erop, dis die morrester wat moet opgaan, om te besef, maar <coughs> daar moet nie met my gebeur nie, dit het gebeur, ek vraag die vraag, as jy te sterfis hoekom, vandag, wat moet met jou gebeur, van dat jy die laaste asem uitblaas, totdat jy vol, in volmaak het God staan? En die antwoord is niks. <laughs> dit het klaargeweer. So ons leef nie en vrees nie, mense. Dit is wat so wonderlik is. Nou goed, hy sê, Moe nie jylle leed het sel in beskikking van die son as werkleid van ongerechtigheid nie. Maar stel jylle self tot, bes, tot beskikking van God. Wat beteken dit? Dit beteken om te wees. Maar ek kan my nie tot beskikking van God stel. Jy sien, as ek myself... Allah die wet, beskik, tot beskikking van God stel, dan sal ek sê, ek moet dit doen, en ek moet dit doen, en ek moet dit doen, en dit is wat een sendeling doen, dit is wat een kind van Heere doen, en dan gaan ek so my spoortrap, en gaan al die goeders doen. Wie was dit? Dit doen om te wees, dit is sonde. Maar as ek diep in kyk in die volmaakte wet van die vryheid, en dis wat oor ons anhoom om diep in te kyk, wat ons weer en weer by mekaar kom en sê, kom ons, focus weer, wat, wat sien ons daar diep in? Om diep in te kyk in die volmaakte wet van die vryheid, dan kan ek myself tot beskikking van God stel, as mense wat uit die dode levend geworden, uit die dode levend geworden, wat betekent dit? Dit betekent dat die sonde wat my aangekleef het, is kanselere in my leven, ek levend geworden hy sê, jylle wat dood was die die misdade, en die ons besneenheid van jylle vlees, het hy saam met hom, lewend gemaakt. Niewe skepping. Hy sê, jylle lede het, lewend geworden, en jylle lede as werktuig van gerechtigheid. Een werktuig van gerechtigheid, is om te wees. Ek kan nie werk, aan Panatomie, is om te wees. Kom, ons kyk na vers 14, Paulus is hier in die gang, hy sê, oor hierdie ene, lees daar, hou jylle daar, God. hy sê, want die sonde sal oor jylle nie heers nie, besef jylle, in my lewe, ek praat nou van my, ek praat nie van jou nie, jy met jou self, trek die schoen aan as pas, in my lewe, besien ek, hoe was my lede werktuie van ongerechtigheid, hoe het die sonde oor my geëers, wat sy sonde het oor my geëers, die sonde wat oor my geëers het, is die actie om te, om te probeer wees, die actie om een plek in die sonde te kry, die actie om te doen, hy sê, maar as ons, as ons gerechtigheid verstaan, as die morrester opgekom het, as ons diep ingekijk het, as ons verander word, na die vernieuwing van ons gemoed, en vesef, ons is herskep in Christus Jezus, in ware gerechtigheid, neiligheid, hy sê, dan sal die sonde, hier die sonde van doen, sal nie oor ons heers nie, want ons is nie meer onder die wet nie, ons is nie meer onder die doen nie, haha, <laughs> ons onder die genade, en die genade sê, ek het vir jou gedoen, koman, As ons dit kan snap mense. As ons net dit kan snap. Dan stap ons hier uit. En hierdie hele week al, is ook hier ding by. Ek moenie sê ek kry dit regtig. En dat herinner my se alker en dan hoe dat ek dit nie recht kry Maar sy kyk net nie insta met my nie. Sy moet net sien my net bietjie na die vlees partyke. <laughs> maar om net die hele week weer bezig te wees met een die Heere, ek kan net wees. Ek hoef niks voor te gee nie. Laat my net wees. Ek wil net wees. Heel wat gebeur. Daas die onkunde opge opgeef, daas die ongeloof opgeef, daas er net nog een ding, en dis moedwilligheid. Want jy sien as moedwillig, as Jesus moedwilligheid ook en ek wil sê, ek wil die moedswilligheid vat, kyk, het kan ook wees, dat ek, dat ek eenvoudig volhaard en goed is, maar weer eens, denk mykie mooi daar oor, hoekom sal ek moedswillig wees, hoekom sal ek moedswillig volhaard en, en simpel goed wat ek doen, on, on, onge aangename goed wat ek doen, o, ek kan so makkelijk sê, maar dis nou maar my persoonlik uitvaard het, ek het nou, ek het nou die sin van Christus, wat betekende, die Engelse vertaling sê, I have to mind of Christ sien as ek diep ingekijk het word ek verander na die beeld toe dan verander my mind <laughs> word ek verander dier die vernieuw van my gemoed then I have the mind of Christ en as ek die gedachte van God het sief my Godse gedachte plek vir hier klomp nonsens waar my ek bezig is my bombasme, my stierscheid my opvleendheid, my, my, my noem het wat jy wil kom huh? aan of my depressie my neerglachtigheid, ach armoe ekiekie. Huh? Volg, jy kan om die hele spectrum te gaan kyk. If I have the mind of Christ, wat besef jy, waar krijg dit? I have Christ, but do I have the mind of Christ? Ek het die geest van God in my. Ek het kind van God geword. Ek het om aange, ek het al vader tevig gedoen het. Ek het kind van God geword die heilige geest is binnen in my, en hy sta met die deur, en hy klop, en hy sê, ek wil my jou maaltijd hou, ek wil jou gedachte verander, het hy my gedachte, het ek sy gedachte geaccomodeer, of sit ek nog steeds, in die godsdienstmodel vast, wat sê ek moet doen om te wees, jy gaan jou uitvang, ek weet jy gaan, en die heerlijkheid, dat ek vir jou het vanmorgen, vir jou te sê, dat is geen veroordeel, maar, is alsof God ons uitroep jy soms luister, ek wil ek vir jou so makklik maak, stap hieruit en wees wie jy is. Weet as so ek aan die huwelik kyk, die interessante ding van die huwelik, is dat ek nou maar vir my ene ene as een voorbeeld gebruik, toe ek, toe ek ene ontmoet het en op haar verlief geraak het, was sy die perfecte volmaakte, daar was nie nog iets so sy nie, sy was van een ander skepping, Nou ek wil my verstout om te sê, ek, ek, nie, laat ek die daai ene, laat, laat ek net praat watvan ek weet. Maar toe ons twee getrouwd is, het ek onwillikkerig begin met die proces, om my te verander. Hoekom so ek dit wil doen? Want die ander een wil ek heen nie. Ek, ek, ek sê, ek, ek kyk na mense, wat, paar kies wat by my kom en wil hulle sky. Hulle wil mekaar opvreet voor die trouw, en toe hulle trouw, toe begin die twee al twee, om mekaar te verander, om te word soos ek is. En toe hulle terecht krijt, to sky hulle. Dit is so. Dit is mense sky. Want ek het daai persoon verander om te wees soos ek wil heemd wees, of sy moet wees. Want daai wil ek nie heen nie. Die wat ek getrouw, het is die wat ek wil heen maar die veranderde een wil ek nie heen nie. Maar kyk, kyk hoe dit in ons ingewortel om te doen om te wees. Omdat ons self in hierdie boeitje is om te doen om te word, projekteer ons automatisch dit aan ons heveliksmaat, jy moet doen om te wees. Jy moet doen om my gunst te ween. Hm? Terwyl as ons, as ons die gedachte van God het, dan sien ons die volmaaktheid, want die die uisberg, die stikkie wat boe uitstek is wat ons sien, maar daar soveel meer, daar is soveel meer heerlijkheid in elk van ons levens, hierdie stuk uisberg wat onderkant le, sien ons die uisberg geraak, met die mind of Christ, met Godse gedachte, sien ons in mense die uisberg, ons sien nie sy wat soveel dieper le is, wat, wat ons oog nie gesien, ons oor nie gehoor in ons hart nie opgekom het nie, en dan kan ons dit bedinkt, Wat is hier vrug van gerechtigheid? Vrede wat volg, blijdskap. Vrede is beteken wat? Die woord eirene in die Grieks to join, om een te word, dan word ons een. Ek word een met hierdie skepsel, ons vat van die hevelik, ek word een met hierdie volmaakte skepsel, wat Jezus aan die kruis van God herskep het. Ek word een met hierdie volmaakte skepsel, en ek probeer niks om haar te verander nie. Niks om haar te verander sy is al wat ons saam nou doen, ons kyk diep met die volmaakte weet van die vryheid, want in die mate wat sy nie volmaak is nie, is maar net omdat sy nie daar nog diep genoeg ingekiek die mate wat ek nie volmaak is nie, is omdat ek nie diep genoeg ingekiek, die mor is ter kort en dit is waar ons nie, een steen onargeroer kan laat nie, en dit is waar oor Paulus vir te sê, verkondig die woord net op twee tyde tydig en ontydig hy sê, moet nie ophou nie, voed jou moedwoorde van die geloof, preent hierdie goed jou kinders in, ek dink net bykie mooi, as ons ons kinders begin sien, vir wie hulle is, hulle hoef nie te doen om te wees nie, hulle is net. Ek kan nie na sitte som en maak, ek praat oor die ding nou, waar my gedag is, en ek dink aan die energie en tyd en geld, wat ons, in ons geval, aan ons kinders pandeer het. Versport, die kant toe rui, en die kant toe rui, en daar wat. Hierdie prestaties, oog, jy, o, jylle ding in die, in die gang met al die medaljes van al die gaartlipper. En wat sy punt het jylle dit vandag? Niks, niks. Weet jylle wat? Ons kinders speel nie meer nie. Hulle klim nie mee boem nie. Hulle ken die albasters nie hy loop nie in die veld, en kry hy al sy leep plek nie. Hy beleef dit nie meer nie, daar die tyd nie. Wat het ons van hy weggevat? Hy sê, hy moet presteer, dan voel ek beter. Weet wat, hoeveel keer, hoeveel keer wil ek jou sê, sê die stoel leeg, omdat, ons kinders presteer. Maar presteer hy, kyk die wereld, Man, ek sê nie, ek sê nie, moet jou kinders stimuleren nie, ek sê nie, moet hulle laat deelneem nie, ek sê nie, waar is die perk? Wat ek, wat, as ek kyk uit, uit gemeente oogpunt uit, ek kyk na gemeente en gemeente na kampe, en goed wat ons wil redel, geleentede wat ons wil redel, waar oor, vir ene enkel rede om mense te te be, betrek, om diepunt te kyk, om verander te word na die beeld, om te kan wees, om Godse, Godse komissie aan ons uit te voer, maar jy krij nie een datum nie, jy krij nie een naweek nie. Want ek wil een stelling neer maak vandag, en sê, in ons bestel, ons mense, wat ons mense, wat ons taal praat, ganse van ons dam, wil ek vir jou een ding sê, die school het ons totaal ingeslik. Die school en sy activiteit het ons totaal ingeslik. Ons leven nie meer nie, ons leven vir die school. Maar die school moet wen, anders is die slechte school. Ons moet wen. So dis oefen, In, in, in deelneem, in oefen in deelneem, oefen in deelneem, teen koste wat ek vir jou sê, wat ons dalk nie kan bekostig nie. Ons, het, ons besef nie hoe het hier goed ons aan die nees gelei en ons weggevat en waar gaan dit? Dit gaan oordoen, gaan alles doen. dit gaan alles oor prestatie. Wanneer leer ons ons kinders om net te wees? Ek kan ons nie verstaan, waar oor ons omkap op 40 en 50, gaan we hard aanvallen nie. Hoe kap hulle om? Hoe kan hulle het nie maak nie? Ek word van kind afgedruk. Ek kom nooit aan nie. Ons leef nie meer in gerechtigheid, vrede, blijdskap en die hele geest nie. Ek ek raas nou, ek wil nie raas vermoor nie. Ek, ek wil een beroep op jou doen en sê, laat God sy geest toe. Laat God sy geest toe om hier die waarheid van leven te te laat ontdek, en besef die waarheid van lewe lewe in ons tyd wat ons saam het in ons vrede en blijdskap die waarheid van lewe lewe lewe om veranderd te word na die beeld van ons skipper lewe daan om te wees om vry te wees om te wees om gewaardeerd te word om wat ek is as jy jou kind kan waardeer vir wie jy is dink niet mooi, as jy jou kind nie eers kan vertel hoe sleg hy is nie, maar dan van recht van van kind af op oplei op en sê, weet jy wie is jy? Jy is. Jy is wat God jou gemaakt het. Dan sal hy nie anders kan as om daar volgens te leven. En dan kom maar net een ding by. En dan besef ek en jy, as ons deel is van die gemeente, as ons deel is van die lichaam, kan ek nie doen wat ek wil nie wat my optrede, beinvloed die lichaam. Doe jylle vir noag vir Esther, en vir Daniel. As Noach gevouw het, was ons nie en nie. As Esther gevouw het, was hy groot moeilikheid. As Daniel gevouw het, was hy groot moeilikheid. Besef jy, jy is een Noach, vir Esther, vir Daniel. Jy is staan in die rol. Besef jy jou rol, jou rol, bepaal uiteindelik die gesag van die gemeente. So ek en jy kan sê, ons deel van die gemeente, maar dat het buitenstap ons uit, ons maak wat ons wil. Wie wat doen ek? God het my vergewe, hy dink jy daar oor nie. Hoekom het Paulus gesê, maak dood dan jylle lere wat op aarde is? Moet God aan dink? Nee, niemand God aan dink nie. Paulus het gesê, maak dood jylle lere wat op aarde is, want as ons dit nie dood maak nie, wees dit net, ons is nie besig om te wees nie. Haha, en raai wat, dan gee ons die vijand gezag, en wat doen hy? Hy stil slag en verwoes, hy is die mense moord naar, en ons speel in sy hand in, en sê net vir my, sê jy vir my vanmorgen, as jy die vijand was, waar so jy koncentreer? Jy so moes juist so op een gemeente so die koncentreer, hoekom? Want jy wil vir die wereld daarbuiten bewijs, dit werk nie. Maar moe wat sê, Hy kan, hy kan in die wereld gaan, gaan stil slag over hoe sy wil, niemand knip oog nie, maar jylle weet, hoe kyk die wereld na ons, omdat ons anders is, dat is hier wat hy wil stil, ek in die wereld van ons sê, ach, maar jy sê nou kan ek, en jy dadelijk verval ding en sê, maar nou moet ons, jy weet ons moet nou, nie, ons moet nie, ons moet wees, wees net, besef hoe makkelijk is dit, ek hoef hier rond te kyk, ek hoef hier te spook met ander huis nie, kan dit wees, kan dit wees. Heere, dankie vir ek kan opstaan vandag. Dankie dat ek ek kind is. Dankie dat ek kan wees wat u my gemaakt het. Dankie dat u my opgewek het saam met u. Dankie dat u my sien as in hemelse plekke by u. Dankie vir u gees wat in my woon. Dankie vir die vloei van die gees. Heere, ek kom om beskikbaar te wees, so hierdie goeders vir weg kan gaan, so dat ek kan diep inkyk en hierdie pijp kan skoonkom, so dat daar een vloei van die geest kan wees die in my leven. Dankie Heer, dat ek net kan ontspan, dat elke dag een nieuwe geleentheid is vir my om te wees. Elke dag een geleentheid word om te sien om ons boeties en sissies in die gemeente saam met my net is, wat hy ons gemaakt het. Dat ons nie meer druk op en verwachting en goed ons op myse plaas nie, mekaar plaas nie. Ons eenvoudig mekaar waardeer vir wat hy van ons gemaakt het. Ons eer hier daarvoor, Vader. In Jezus naam. Amen. Moet iemand iets sê? Yes. Kom. Kom, sê dit. Het een miniekie, want ons kan nou nie volgende zondag hier wees, so ek moet dit nou sê. <laughs> <laughs> ek wil net veel oorlik uh, uh, een uh, stikkie lees wat ek so'n tydkie terug uh, gelees het. Dit, sta, uh, dit sê Faith is the walk but fellowship with God is our rest. Faith is the road, but communion with Jesus is the well from which the pilgrim drinks. Amen, waie so, dankie gaan wees dit, ek seen julle hierdie week, om te wees, om net dit te gaan wees, begin vandag, wees dit net, ontspan, en voel hoe die las, luister mooi, voel hoe die las van jou afval, en te sê, ek kan net wees, ek hoef niemand meer te beindruk nie, ek seen jou daarmee, ek seen jou met die openbaring, met die morrester, om te kan wees, kom ons drink tegen,